Bonjour. Buenos días. Guten Tag. Buongiorno. Good morning. Dobro jutro. Good morning to you. Mirë se vini. Yumgjësi, mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit. E mëmjes. Mëmjesi e premthem, yumgjësi ieri, yumgjësi Altina dhe Volta. Mëmjesi është dadha 21, zonë e zotrinë, mm -hmm. jemi në shtator Igu dhe shtatori oh, Igu dhe shtatori, jeri, igu dhe Ma java fund. Po, A, është vertet. të vërtet jemi, jemi mirë sot, sepse me kaqë merë fund, zonë e zotrinë <laughs> Qeja, dhe do të këtë vetëm qeif Përse do të këtë vetëm qeif, po Dhe nëse ado sindikatat në Britanisi që po qikonim para një duj avërsh Cilat për luftojnë që të këtë Fundjava me tret dit, do me thënë uh, jave punës të kretë, katër ditore dhe <gibur> tret dit jenë uh, pushim Do harrem të vim në punë pasaj Ndo shta, ose thëmë ndo shta lindëm shumë shpet, kishim lindur tani <gibur> që da ta jetonim atë <gibur> Se sa do të viden Shqipria jo <gibur> jorës, Të partën të shiojnë Shpresoj të harina ta po, Mirë më gjesi njerë, si e një uve Shumë mirë, ti si e Unë jam shkëllqishë mjerë, jam shumë mirë Erda shpet, me bicikletë Ndje është mirë më bëqikletën e mduke Po, jam oke okay. mm. Jam oke, okay, se akoma se kam pak gurë <laughs> <laughs> <laughs> Mes tjera be Edhe të qion shumë tani, se... <laughs> shum. tani është mirë, bro Jamë të qion shumë është pak gjesë Qikojmë Tani është kuha fix për bëqikletë, është fresk është mirë Jo, qizmonë është kuha fix për bëqikletë Shih është probleme Shih është pak probleme Po ju et dini una kan serioze an çikur. Po ja ke mar dorën. Po se është kjo gjëja që pastaj kur ke një orar caktuar shumë është vështirë që dalësh nga rutina jote. Ëhë. Mm -hmm. Edhe ti praktikisht e gjen veten në të njëjtin vend në të njëjtën orë çdo ditë. Domethënë në të shkallët. Atëherë, sado që të mundosh, shkosh me herë më herët apo më vonë, se çka ka një gravitet të gjërave. <laughs> <laughs> që të mbajnë, që të mbana si <laughs> po. O mfanisha, isha isha u arrova në spital që jeni lumtur. <laughs> Kishë një nga ato kartunë në New York. New York, uh, që që New York Magazine është në kruaj që ka hyrë është në salë në mbledhje është gjithë të në këtër kogën nga jo On falni tha Isha në shpi duke që në luntur mm -hmm, Se bukur <laughs> <Falni përponezëm. laughs> Dukë që së të të të tishtë dhe në në mbledhje E gjithësësi Por uh, është fundi A vëzojnë zotrinë dhe gjithët premte Muzikën në uh, klukën e mëgjesit E zë gjithë në ju Që që mund të kërkoni sot mm -hmm. Pa fundë Music. Në 06 dhe në 27 222 06 dhe në 27 222 Ne sot Në klubin e mqesit Do të kemi këtu miq Si agim bachin për shëmbu mm -hmm. Kam uh, takuar tje Do të të tregëj pak më vonë Një artist gjerman mm -hmm. Shumë interesant Të jeri do të përqeve qanërrisht Në se se po Që meret me fotografi, me pektura, me gjera Me që ka ekspozuar të për dhe që ka një ide Për të organizuar të takime me artistë Të rinë dhe të vjetër së bashku Super Sënë. Edhe i thash pësës vjetë nga të regosh nesër Se ishe shumë Shumë tip Shushit do kem i ratë të qunin Pak më më, okay. A i qunin është një Shtajet vjetës do me tëmë Por shumë të ga Qunë <gjum> pas kam betës Dhe të thoshe e e së Tashë për një moment që mos prisjek qume <gjum> Mire përra Se shumë njeri në banjë u bashkë dimisë prëv... Do vje e i Gjermani po. Mi përra u shpresat <gjum> I qunin është Jo për ë është sa ndiështë jeri është sa ndiështë jose Feels like me jeri Feels like Edhe jeri si tëtë më djetë Feels like. <laughs> <laughs> like making love Zipra për diferencë Jeri është tëtë më djetë <laughs> Por ndiës si së tëtë më djetë Po Mirë, sot është edhe një ditë e rëndësishme është një ditë e rëndësishme Sëpëse është dhe dita ndërkomëtare e pajqes oh. Kërë ja. e kine para sushet dhe këthon Dhe këzuar Dita Kjo është zona e zotrin sot. Paçës. Paçë komsh ose paçë truni nuk ka rëndsi, është ndërgomtarja e paçës. Mund ta hani edhe në stilin grek, quhet. Po sigurisht, mund ta merrni edhe një pilaf, pa problem, ta shoqëroni, paçë pilaf. Paçë pilaf, po. Sa kemi mirë. M'pëlqen paçë milafare. Është Nuk më pëlqen paçja, jo pilafi. Po mirë, ha pilafin, ti s'e hau paçën. Mirë ul ta. Gocave tek Radio Nacionali dojë përqende Këm përqende për shi, shi, shi, teps, nga. Nga. Sa bëg shudash Shumë porsh ti Porsh e kam fjernë Si porsh spicy Spërqega pache pilafit Kujti o vendon pache në ti Se ti të pache pilafit këm përi yuf <laughs> E këmton ti yuf në transportim <laughs> <yuf në transvertim, laughs> Bëhet yuf në transportim për pache pilaf <laughs> Këm doli kënë shpirti <laughs> Ate ere Zonë e zotrin Unë të e një E di qërdoja unë hmm. <clears throat> Unë doja këtë këngën nga Muse Kusë është? Thought Contagion e, mm -hmm. Sepse kam ardhë me ato në mëndë sot Se kam të gjuar që nga të dia po partje po Mendova që të ishte këngën nga hapse për uh, klubin e mëgjesit është e premë dhe zonja zotrin Da të është Njëzë dhe një shtator Kërkoni muzikën në tu a jeni me blendin, njerin Mërëm gjesë, halo Mërëm gjesë, halo Mërëm gjesë, hejë Mërëm gjesë, më valet e radios komptare Tja befa Mërëm gjesë Më ngjësi që gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është 7:12, e 13 po shkon. Yeri mirë ngjës. Mirë ngjës. Gati për From Zoomin për sot? Gati. Oke. Okay. Shqangas Yeri dhe pastaj Olta Memoti. Atëherë shpreha që kam zgjedhur unë për sot është nga poeti persian Rumi dhe gjatë quhet Jalal Ad... ad-Din Muhammad Rumi dhe shprehja është kjo. E vetmja bukurie që zgjat është bukuria e zemrës. Oh sa bukur. Mmm, paë shpirtit Nuk e di. A është bukuria e zemrës? Okej, okay. të shpirtin <laughs> me një got rum pa. Mirë, mirë, rumi, rumi. Okej, okay, dëgjojmë një herë zonën sotrin. E vërtetë mirë. Bukuria që zgjat është bukuria e zemrës. Wow. Nëse kur thotë për zemrën ai e ka për shpirtin se, se... se zemra do të lë. Zemra do të lë. Zemra të lë, po a jo? Që zemra si të lë edhe e bukur, se sëmundjet kardiovaskulare janë disa ndër mm -hmm. më të rrezikshmet që kemi ashtu. Ka shumë zemra që mund i konsiderosh. Po, të të shërohet. Por ju urojm shërim të shpejtë të gjithëve. Sigurisht. Zonja Zotring, e ja dëgjuam për aq çështë, vetëm ia bukurisë që mbetën që do të thotë goca nxitoni se të tjerat mm -hmm. ikin me gjizet tani deri. Mm -hmm. Ka ndal plastifikime gjëra këtu për aq flasim për bukurinë e brendshme. E di, e di, jo po sigurisht. Që rregullojmë me këtë jashtëm. Klasifikimet kanë dalë, duhet. Po sa rốt që ndal prapë në nuk... Shikon se ajo shpreh që ti si qenë, nuk dua ta ndaj me fije fije, por yeah. është në fakt një krahasim midis bukurisë së brendshme dhe asaj të jashtme. Duke thënë që është vetëm një që zgjat është brendshmja, por paska dhe një të jashtme e cila nuk zgjat. Dhe kjo si diskutohet fare. Ne e ja. mëtohet se kur klasifikimet dinë në mod, kjo gjë ja zgjat çikun shumë. Edhe A dy, a dy jemi, okej, dako Olta Gati 20 gradësht në të omente, feels like 24 Dërko 31 dëjet maksimalja për sot Nuk kemi shanse përshi, a sot dhe as fundjavës 30 gradë dëjet temperatura maksimale për të shtunën dhe të djenën Dërko sot do të kemi 12 orë e 12 minuta me djenën Ferim djerit, Olta Jeluta Mirë, mirë Ferim djerit, Goca, që të dyjave të lloga. Ja, tani ndërpresim programin sonë sotrin, apo nuk e ndërpresim? E ndërpresim. Jo, jo, nuk e ndërpresim. E ndërpresim. <laughs> ja, mos e ndërpres kemi. <laughs> kemi një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare në anën e të cilës është e shkruke... pabesueshme, Alanis Morissette duke pritur. Wow. Ah. Wow. It merz. 70 years It's so what he goes there for Is to unlock the door While those around him Criticize and sleep And through a fractal On a breaking wall I see you my friend And touch your face again Miracles will happen As we dream Mëngjesit që të gjithë, mjështë e këni ardhur në klubin e mëngjesit. Mëngjesit. Unë jam blendik të bashkë me jerin. Mëngjesit që të gjithë? Bashkë me Altinin. Hello! Reklama! Ojo, oh, përshaka, përshaka. Sot muzikë në zinjë një uzo, nëzatrinin 069 207 222, 069 207 222, për jëtë është a pak më herët, për pasaj ndalja, mm. që sot kemi edhe shumë durata për ju, nga, nga gjithë mishtë që kanë edhuruar që nga kopje të romanit Vajzat i kurshme, tek biredat e kine masin e pleks, tek kontroli i plot mjekësor në spitalin Amerikan, duratat nga Ecosoft për mm -hmm. që është një filter i mregullushën mui dhe shumë i dobishëm. Ço do të porosin për në shtëpi po mm. për të mos blerë më ujë. Kemi pastaj nga Yusk dhuratat gjithashtu dyqani i jetës skandinave i shtohet sot, neskafe, neskafe, azere. Neskafe, azere, në kafe. Kemi nës kafe. A do të safera ne kemi plus në sekondë s'ka mbaruar në fakt. Po lutam pra kur <laughs> ti shtohet atë. Mos vonë derpritë po. Mos e fol në dorë. E dia që kisha edhe një, por ose lëkja. Kemi nës kafe azi. Vetëm ose lëkja. Qi ka një mikser, ju jep një mikser për të bërë kafe frape me shkumë të tjera si këto. Mhm. Zeva sa i shtohet brumc Ë kaulta përpara? La futur. La oh, ja, futur. Ah, sa bukur. Jan shumë bukur. Shumë bukur. Jan fantastika. Ja, uh, dyqani i thuratave të veçanta mund ta quajmë. Ëh. Uh ëh. -huh. Ësnjëri që ndodhet në uh, rrugën Sami Frashëri. Sami Frashëri. Rruga Sami Frashëri, ëh, uh, që do thotë midis Drejtori i përgjithshëm i policisë Sheshit Wilson, pa. por më afër është me, me Lanën, po themi, me me Unazën sesa me Sheshin Wilson. Po na të rrugë që lidh Sheshin, sheshin Wilson kruzimin. me me Unazën, mm. po. Tamam, tamam, është afër shkollës 11. 1000 lekë për balli biçikleta. Libraria Albania, duhet të marr me radhën. Po, po. Aty e kanë edhe dyqanin më në në <laughs> një njërin prej këndëve aty. Po mëlcin të hyrën pas herës sepse Dua të luaj, vetëm se në jenë tur Eke përshus nuk shkoj, do më zosh më njështë Për blernin që, për dua të luaj pak Ka lodra të reja gjithmonë Ka gjithmonë gjithmonë gjithmonë Shqy që njëra nga duratet do t'jit nga Super Lefit tëjo uh, Sot, si që mora nvesh djene dark mm. Ishtë të bërë nami në përportale Përse? Me uh, <coughs> Nami? Pshle me 7 djetë nami? e emrat e njerëzve Që do të shkojnë me Air Albania në, në një Në Austin. Mhm. Aha. Nuk e di a dëguat këtë apo ja. jo? Jo. Kush ishin të 70 bota? Janë 70 thonin 70 uh, gazetar, Mhm. Mm dhe gazetare dhe mm -hmm. personazhe gjithashtu, sepse ishte ndërtuar edhe mm -hmm. Luana Vjoca, kështu që mm -hmm. më duhet të them që kanë të ka nga VIPsat ose Blona Qerreti lexova që ishte oh. që ishte në listë. Është shumë shumë të tjerë. Të tjerë. Okej, okay. po ku janë? Kush lista? Nuk kemi. Mund të habitem se si nuk e ke lexuar Olga se ti më thashëtheme më herë gjithë. Dallë që, që sjam në në listë prandaj. Është vërtet. Por është një listë e gazdarëve VIP të cilët ka një keq interpretim këtu se gjithmonë i bëjnë se i, bënë, si i ka zgjedhur Rama për të ha, pra. për të. Sepse po ti ke zgjedhur ai kanë lënë komshin ti biën. Kan pasur një shtesë, që ti hem, që t'ju tregoj ndershmërisht, kanë pasur edhe unë një shtesë për të shkuar. Cilin nuk e kam planuar sepse kam angazhime, ju e dini. ë pam laboratory workshopi që kemi ashtu. Mm -hmm. Edhe nuk mund shkoj. Edhe kjo është një udhtim i cili do të zgjasë vetëm një ditë, edhe do të kthehem pa po sot. Aha. Do të kthehem pa po sot. Jo ja, nuk është me, nuk është me hotel, do me qendrim. Sa s'ka ndalës. Edhe mua më than, than nëse ke dëshirë, nëse ke më qejf, ëh, është për për të provuar të linjën e re, pra, si thua. Ai një fjeturim i zakonshëm me avion është, sepse Ti nuk do surprizë apo jo? Në një udhëtim <laughs> normal. <laughs> Ti do të shkojë gjërat si normalisht, si me gjithë avionët e tjerë. Por është uh, drejta mbi dhe pastaj kthehen po sot. Okej. Okay. Uh, Ëh, thënë po sot. Lusim zotin mos të bjerë avioni. Jo, sepse. Po të binde ky avion do të do të a, do të thonë. Edhe mund të bjerë, e kupton për. U <laughs> <laughs> regjistrova. Jo, jo. Por por uh, e dhe u janë sulurca. U janë sulurca sepse do u të gjen teatër këtyre të tjerëve që gjatuar. Nuk e di, po, ndoshta unë jam, okay, si, unë, kam, unë jam moskë, sezun e kampave, unë e kam refuzuar, e refuzuar me me mirësjellje sepse vstesha është vstesha në fund fare. Po, kuptoj. Tani e di që njerëzit mund të interpretojnë lolë gjëra, shqipto, po ka një ideash, asnjëri nuk don që të bëj girokot me avion. Nuk është qejf i madh. <laughs> Nuk është një gjë, domethënë është, uh, si të thuash, sa më i shkurtër timi, të jetë pra udhëtimi aq më mirë. Në atë për atë punti do të arrish në ka, destinacion, nuk është qëllimi që, që në dhe të hypësh në avion e të fluturosh. Kështu <coughs> që ajo është simbolike ja, dhe është për çëf. Ehm, uh, po i ja, ai uansulur saqë, jo i Bleurama, i Morirama dani këta 2000tarët ë? Kjo që do të tashu pra. po. Po shojnë i... disa prej tyre, nuk i kanë shkruetur gjithë se kush do janë. Ëh uh, po emra ka sa duart. Blendi Fevesiu, Rudina Xhunga, Sokol Baba, oh, Doti Berbishi janë edhe bash. Alfred Peza, po, mm, Arben Mamati, Amanos Zot Mbaj Dorën. S'ka <laughs> na bia avion. Nëse, ëh um, un u them um, mund tim të mbark, tim të, është i shpejt, po. Do ta shijojnë. S'u duan asht... të thojmë më era Albania, me të drejtën. Ëh uh, po do kemi mundsi. Dhe po të mos kisha qenë i kapur me 2-3 gjëra, jo 1, po 2-3 gjëra, është e pamundur, për mua është e pamundur, mm -hmm. sinqerisht e kam kështu sepse do të do duhet të thosh ajo jo jo jo një po, herë jora. Që... po gjashtë herë sot disa orë kuçojë bëj nisja në tet sot po a, po ti jene emisioni vetë kusht i fletë jo ja partish këtu s'mloj ai thash çeshtu gjashtë sot do të thash o thash një se smlol e para i thash pastaj të tjera ju nuk i dota më të drejt jo yeah. por um, por është okay është e është... ja, dua si si dua të them si uh, si Klient paguas është mm -hmm. okej okay. Shkon, paguan, plen një bilet është tot e Air Albania është krenari A që është është emri i Shqipëris Se do të shikoj njërëzit në aeroportën Në për nënë të Edhe nuk e dit Muën për qenë Por Por jo dretë sambolit Me thënë dretën Do doja i që friturimi partisht Tishtë e këne <laughs> Nga përëndimi Nga përëndimi Nga përëndimi Nga përëndimi Po kjo është po, tjesh, edhe kjo është kish një fiksim mund ta bëj. As pa ndonjë paraqjegjim, thjesht nuk dua që të jetë për Istanbul. Faleminderit. Ëh. Uh, po kjo nuk ishte arsyea, sesh tash. Do do të thjesht kjo të ishte falas, që nuk futej. Po po flas, që fluturimi im i parme pa pagesë, uhm, mm nuk do jetë drej në Stamboll. Fri edhe shkoj. Them pas back në klubin e mëngjesit. 729 minuta në këtë moment, të zotrim ju përshëndesim, urojim ditë fantastike secilit. No, Jemi shumë shkëp. Zao. No. Open up, man. Yeah, what do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I, like, I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I was like, man, uh, I don't know what to do. So it wasn't you. All right. Honey came in and she caught me red-handed, Creeping with the girl next door. Picture this, we were both back naked, Banging on the bathroom floor. How could I forget that I I love you. Oh you better do my access yo bella That fashion with this all the clean all yo bella Yeah better watch me but me for shit turn into a killer Let's over the situation that you call the bina to be a true player of no hope please This is a night kind this is a day Nobody need to a word when she say I intend to my you tell her baby no way But she caught me on the counter Wasn't me Saw me banging on the sofa Wasn't me I even had her in the shower Wasn't me She even caught me on camera Wasn't me She saw the marks on my shoulder Wasn't me Heard the words that I told her Wasn't me Heard the screens getting louder Wasn't me She stayed until it was over Honey came in and she caught me red-handed Creeping with the girl next door Picture this, we were both fucked Come machine was about to see why she be in me when my shoulder elbows me Let's run us on to reeling on the right pivots And never you should see I made the jigalo flex As body of the fear why you in have your complex It, so you know it's believe in soyetta change your specs you know she y'all go bring I will put you on the past all the little evidence I'm not no famous freak on your hands go ah, no off it ah. up what it's like a ron you know you better on fahas but she caught me on the counter wasn't me saw me banging on the sofa it wasn't me i even had her in the shower it wasn't she me she even got me on camera it no. wasn't she me just on the mic on my shoulder it wasn't heard me her the words that i told her wasn't heard me and the screens getting loud. It wasn't me just stayed until it was done honey gave me that she got me red head neck be with me the girl like so picture us me with both but making dangin on the bathroom floor how good Po si e prerë më zotri me, ja prerë slash, ç'a bën këymalla? Ku jeton ti më? Jo më është prerë, është prerë. Ështe prerë më. Ua! Ështe disa do të më. Më se se ka dëgjuar Exceli këtë se. Dhet mëzit genta tashi. Si është kënga saj? Ajo e kishte parkuar, një pjesë më të madhe e dëgjojon ta. Edh jo ata. Nisë të refren parë. Mirë. ë uh, Na falni. Mjesit që djilet, mirë se keni ardhur në krevën Mjesit është premte muzikën e sjellim unë prandaj sonë sotrin i jepini mos uh, shqetësoh po bëhet këtu. Ka shumë nevojë për kontributin tuaj muzikor sot në Mjes. Kështu që kërkoni këngë. Çfarë kërkohet deri? Sëshpo Bashpunimin e Dolores me Zukerën. ë ah, ah, po, oke, 3 ditë që kërkon. Po, po. Po leti bën katër punje. Po po <laughs> po. Ja, po, po. Sa gavanon akoma, po tashi ta kërkoj ieri mostja. Po, Altini Vares. Veshkanon në është. Dëti. <laughs> dua vet, dua vet. Okej. Okay. Okej, okay, faleminderit. <laughs> të tjetër rradhës mostë. Uh... Presim shumë. Rradhzi tani sepse hekur i rrieca është i nxehtë. <laughs> Ekso. Um, do të bëjmë më shumë nga aktualiteti në këtë moment se eh, sonë sotrin? Mm -hmm. Për të gjithë ju që doni Pura fitoni. Amore. Puro Pam. amore, non ci dimenticam. Pure love. Mm -hmm. Dashuria e pastër. Yes. Puro dashuri. Puro dashuri taze. Tazë. Si është. Dashni taze. Po. Atëson sot le të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti. Policia e shtetit ka deklaruar Ose mësakt ka reaguar në bas një deklaratet kryetarës lësijis mm -hmm. në televizion për një njarje të rënd të pretenduar që ka ndodur në vlorë Duke e konsideruar këtë tërsisht të, të pavërtet, spekulative dhe të tilë 0619 27 222 -22, dërgjone mesajë të uaj E ke vërë që shku fillojnë të i numërojnë një njarët? thonë një supo. Pra, uh, zonja Kremandi ka deklaruar se ka ndodhur një ngjarje e rëndë në Vlorë. Ndërsa Policia e Shtetit deklaron me përgjigje sinq, thonë ata se kjo është e pavërtetë, më pakta, spekulative dhe kështu. Kështu gjithashtu. Ëh. Mm -hmm. Ra Trengjera. Është pak a shumë si censura e Elit. Çfarë ka deklaruar Policia e Shtetit? Ëh. Mm është -mm. Deklaruar që pa surt të bëjmë me një ngjarje në fshatin Llakatund. Tan, i cili ka një emër që do të ishte edhe emër radioje, por shumë nëse do të, njerëzit e kanë vështirtë ta vënë emrin radios Llakatund, të vështirtë. Sepse është shap, por po mos kishte një fshat Llakatund. Ja mi sigur do kishtë një laka tund fëm, Që do ishte një tupci tupci Do mënë si muzik do ishte tekno komplet Laka tund Laka tund Se përshështë laka dhe tund shto, Tund laka po, Jo agron Laka tund Por ajo ka thonë se laka tund është gjetur një trup i fsheur me kok të prer oh, bo, bo. Që është në fani E kutoj se është tani shem, se dhe janë vezët në mgjesët dhe Qumështi banane të këto qërët Por e Por shlem. si pas, si pas, zonës krye madhi, pra gjithu një trup me kok të prerë Kaq, kaq, kaq, e të mershme Ka të lamajnë për makina Dhe policia, thot ajo, nuk ka bërra si një njëftim për këtë ras Por policia, thot që është, mm -hmm. është e pa vërtet, spekulative dhe e til Thier. Se që ke e rëndëshe, ke mështë shumë akabre ta, ta trilosh këtë i qështë O mund këtë që një trup për për për për për për për për për për për për për p Po t'ishtë t'kullerë, nuk do ishtë t'kajshë rëndësish, më besurë. Nuk t'i ka nuk nuk specifikuar nuk si qërloj trup i ka shënë, mund t'jetë... Mund t'jetë të njari, njojtë... Një trup mund t'i kore, për shumë. <gazio> <gazio> <gazio> nuk e ti. Këte e basfa, krybin e mqesit, 7-22 minuta në këto të qaste. Qarë do t'gjërë, në t'gjërë, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të This strange just feeling something i can't control Do i play the part for you If not tonight Wait and forever Just this to see your friends Where did us over us Tonight, underneath the stars, beneath the crescent, moving down into the sea. us need a person Madrës për të një një të bërë Na, more. Na, ajde këtu. Bire më mxësi që të gjitha. Mirë se keni ardhurë. Ajde mërë këtu. Sile këtu. Se kemë Njepi. filluar. Njepi! Anë a, nështu. Kjo është lërën e këtu. Lërë janë në këramë nda e të mbrapš. Lërgohu të lutëmë. Oke. Okay. Edha e kemi gati anagramën për ditën e sotme. Desch na e morën nga studio sot, nga anagramën për ditën e sotme, por arrita që ta ta ruaj për ju. Ta mbaj fort. Këq. Anagrama në klubin e mëngjesit. Kemi jo një, një por dy anagrama për sot i heri. Wow. Dy. Okej. Okay. Njëra është për çejf. Mhm. Dhe tjetra është për çejf. <laughs> jo, njëra është pa je. Ja, janë për çejf. Okej. Janësh për çejf, tjetra është për çejf. E nisi me çejf. Para çajçuni që ata që kanë me çejf apo ata që kanë me çejf. Ose kurse. Me këto oti tash. Me çejf. Edo me çejf. Tam, më vjen mirë. Okej. Okay. Atyre për një dhuratë nga Yusk zonja e zotrinj. Dhuratat e Yuskut um, janë më shumë se një, janë dhurata të ndryshme. Mm -hmm. Ju merrni një para, por janë rreth 5 apo 6 dhurata të ndryshme që çarkullojnë tam. Kështu që ka edhe pak short në atë brenda. Po ka anca jastëk shumë i mirë, mm -hmm. apo në kresa? Çfarë janë tjera ato? Ka yorganin, po. Ka yorganin. Ora e murit. Yorganin, yorganin e veror, veror është, që mm është -hmm. për këtë kohë tani. Orën e murit, Sa. gjithashtu. Kështu që do t'ju bjerë njëra nga këto gjëra të mira nga Yusk. M'pëlqen atje tek Yusk, ka. Është super. Ka gjëra të bukura. Pra, kjo për çejf është, dhe për mm -hmm. duratë nga Yusk. Kepi, remi. Siç kemi Kepin e Rodonit, këy është kepi Remi. Remi. Hmm. Si Remiu i vogël i filmave vizatimore. Kepi Remi. Okej. Okay. 069 2070222. K E P I R E M I. Kepi Remi. <laughs> kepi Remi. <laughs> Remi. S'fitpërirën kjo enkast. Ka para na na i kujerin nga misioni tani. Ai vetë ti. <laughs> <dë përini>. Haide <Hajde laughs> <miktuti. laughs> mik tu thash. Jam jis ke mbaruar. Kemi rëmia <laughs> no. është për t'u zgjitur nga ju. Tjetrën pasaja atësh që kemi për çëf, jeri do ta do ta hedhim më vonë, që mos i ngatrojmë. Okej. Okay. Okej. Okay? Mendoj kë kemi afton tani. Duke kemi një fitues zonë sotrin, kemi një fitues të pjesë parë që vëmë nga aktualiteti, ëh. Mm -hmm. U mm -hmm. quhet Toni dhe ka thënë Dasha Keçe. Dasha Keçe pra. 5, Bravo. Për dhe... të trembur numrin fiton dy bileta për sinema Plex. Pra, për ata që sapo na bashkohen, Zon Kryemadi ka thënë vjen televizion se se në fshatin Llakatund të Vlorës është gjetur një trup pa kokë. Ëh, mm -hmm. dhe se policia nuk ka bërë asnjë njoftim për këtë, ndërkohë njoftimi ose reagimi i policisë ishte që deklarata e Zon Kryemadi është e vërtet fallso. Me pakta spekulative thonë ata dhe Dasha Keçe. Keçe kanë më bësur të shakeqë. Kanë Dasha Keçe dhe kriminalistri ishte ne nje Tanë ideja është që kjo historinë nuk ka ndodhur. Sipas policisë si policis janë. Pa vërtet. Ëh. Kto është krejtësisht e pa vërtet do pra. mm. të thotë që s'është okay. gjetur një trup apo kokë. Që është gjetur në rastin tash. Tanë varet ku beson, mund të besosh policinë fami Xhafas? <gjë> <gjë> okay, Ose mund të besosh uh, Monika Kryemavdin, varet varet se, se se se cili bën pasaj zgjidhjen e tim. Kjo është e çuditshme. Ai ku i prirur? Ai i pir i pirur, falni. Ai ku i prirur? Ku i prir. Ready them flee me when the curtain falls Tony Adrian Aterson Jesse Erion Hi Adrian you're superb In jesi çgjithë është prëmtën në Radion Kombëtar e Klubit Fem një pozicion i veçantë është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Qoftë ajo joni që këngë në Radio Klan e Fem gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni emocionet e tekst, kënga e ditës dhe emrin tuaj në 0689 2070 222. Mesazh dërguar si i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës Më ditës orës 7 dhe 10 në klubin e mëmçesit, në Club e Fem në 104. Më mëmçes që gjithë juve mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë të mbar. Un jam blendi i du bashme Jeri me Altinin dhe Holton dhe në Studenton që misiz kemi, kemi të pramteve, kritikun letrar zotin Agim Baçi. Mirë ngjesh. Mirëse vjen mëmçeskim. Mirë se na kanë ardhur mbasi javë. Gjiku shpejt me të drejtën. Është vërtet. Në formën e motit i mirë po Uh, ja ku jemi për sëritë premden për të folër për një liber Liber i cili Sabo Gadal Javën e kaluar uh, ishte në uh, libera Liber her të parë është një liber nga J.P. Delaney I tituluar Vajza e dikurshme I botuar nga Shpja Botuese Pegi Dhe është një roman thriller Gjimi Në jo, nësot më do sëta do të i bje që të Ta këthejmi të visën, ti e muna e që të të, të përkëthjës, në që se përkëthjësi i e ti, në më thonë, në që që një. Po përkëthjësi këti, Romani e mënë, është uh, i pari që uh, ka dalë me emrin tim brënda. Dhe uh, shi është përkëthjësin duke të thënë se si e ka, më thënë, si e ke në darë atë me disë shiimit, librit dhe përkëthjimin, se duke të sikur kalon teknikisht edhe në kumb Eje unë e lexova para se ta përkthej deri në fund sepse doja një që të dija se si përfundon historia dhe t'isha brenda mm -hmm. së se gjithës, sepse ç'është edhe ndosmos si me librin të shkruar si në këtë mënyrë ku lexuesi vetëm mbahet si tuash në dilem deri në fund dhe nuk e di se çfarë, dhe kjo është çfarë tërheq atë drejt fundit e, të romanit. Nuk e di se kush është personi përgjegjës për atë që ne po kërkojmë që të zbulojmë në këtë roman. Kështu që, që duhet që ta ta dija që më është dizajorientuar rrugës, do të preferojë ja mm, këtë mënyrë në vend se ta zhbuloja edhe un bashkë me ta e ta përktheja rrugës. Ëh. Jo, normale, do të thonë, më mbështesë se çdo njerëz që të përkthen një libër fillimisht do ta lexoj vetë të tëa që ta që ta ketë ndëndësinë e gjithë gjërave që ndodhen dhe ndoshta vjen përkthimi dhe më mirë. Dhe është fakt një libër që të mba në të sistemin se si është ndërtuar me stilistikën që her para her pas, një hap para, një hap pas në atë në dy kohë, gjithmonë në dy kohë, në dy kohë, në dy kohë. Duket sikur flet për të njëjtën grua nga që është njëjtë shtëpi, Polgate 9, apo dhe janë njëjtët personazhe, janë dy histori të ndryshme, të dyja kanë nevojë të ndohen, në? Dhe të ngjallat e këshërin tash ç'ndollin, duket sikur thjesht. Fakti aty ka një gjë edhe më interesante për për për ditëshmërinë ton, për shkak se aty her pas here ka një sondazh me pyetje që më përgjithësisht ndonjëherë son që do të i themi për shkakun ë ça do japje ti për të a do mm. shpëtojë di di që ç'është e rëndësishme për ty dhe në fakt edhe, edhe ajo që nis të thotë që thot ë mm -hmm. rreshto gjërat janë më të rëndësishme për ty. Ndonjëherë, ja. në her, fakt njeriu kur kur fillon të bën këtë pyetje kupton që s'e ka vënë mendjen për të rreshtuar ato ç'është e rëndësishme. Kjo është po, se pyetja me cilën nis Romani, ju lutem bëni një listë të çdo gjëje që është thelbësore për ju. Mm dhe nëse i vendosesh përpara kësaj pyetje, kushdo që ofshin si individ thua's okay, bëj një listë çdo gjëje që është thelbësore për ty. Por jo të gjithë janë dhe, unë besoj se ka paksin që janë të orientuar pikërisht ajo që duan të arrijnë dhe ëh nuk nuk e ka atlet dha për gjithë, mm. ëh, sepse njeriu ndonjëherë kur vjet po mbas kësaj pyeti kupton që nuk e ka strukturuar në kokë në ti çfarë është e rëndësishme vërtet për një njerëz, çfarë thelbësore, çfarë duhet të arrijë? Ne, ah, ai vlen të sakrifikoj gjithçka, domethënë, për për ato që ka vendosur me çdo çmim. Hm? Mm -hmm. Ëh. Ëh. Dhe në fakt, në në këtë doruktimi kjo fillon dhe enigmen, ideja që të të vendosë për gjëra të përsora, dhe vendosat e dilemës të çash rëndësishme, mm -hmm. ëh, uh, bën ato midis ngjarën që që trillohat aty, domethënë, raporti i punënit, ëh, uh, dhe grabitjes, dhe mm -hmm. abitjes, domethënë ku vihet midis se në fakt është një lloj neglijencë ndaj Simonit, dashuri ndaj Eduardit, një krim tridhiti mm -hmm. që që futon edhe policinë për art parë, sepse realisht, domethënë, ne kemi parë edhe të paktën nga fusha e gazetaris, nga ku jam unë kemi parë shpeshherë që akuza për pornudime ose për gjëra të tilla, domethënë, shpesh që janë çështje xhelozie që nuk kanë bënë në të vërtetën ose ëh që janë hak marri, mm -hmm. këtë libër fakte e ka brenda atë e ka brenda atë. Mund të thejë një ngatëmën që që sepse ka disa linja që përshkruajn, si thua, romanin aty. Edhe, më, është më marrëdhënia e, e burrave të grave ose më saktë mm -hmm. e grave karshi burrave. Sepse ti shikon se si sillen këto dy gra, uh, karshi burrash të ndryshëm. Jan disa tipe burrash aty, njëri dominant por i sofistikuar që që mund Ke mbahet kë të ndryshë po, por është po, kë të ndryshën. I kap i kapto qenë rrobai i robron si thuaç me me personalitetin e ti me kërkesat e ti. Pyetja është si do sillen këto gra? Do të gjejnë ato pavarësinë, njëra prituria arrinë, e den. Më në fund. M'ufton por që që si si uh, e vendosin ato veten në raport me me partnerin. Se ti i thikon që maridhënit janë shumë të drejta. Si zot i vendosin? E gjithëësia e ka e ka të në pjesë në vetë të rëndësishme të personalitetit dy fishti shumë personave që është faqin me personat në ndryshme uh, Madje duket si kur edhe, edhe nuk her, her pas herë nuk e din që e kanë dhe kur e zbollojnë nuk, nuk mund dhe do tashmangin edhe vetëm janë në të pikpillin e madhe që do bën me atë personalitet tjetër që është faqin me njëri që mund t'habidhën dhe vetën, mm -hmm. kër, ku e kishin në fakt, nuhon pra ndaj dhe uh, vetë vetëja mbele t'o azi mëjë madhën, më që njërë e kanë beteja të përhershme që mm. nuk e njohin dhe sado që të thonë që unë njoh vetveten, në fakt rezulton që në situata nga më të ndryshmet ë shfaqin karaktere të tjera që nuk ë as nuk e kanë menduar as mm. vetë, domethënë dhe më të vetë që mund të habiten thonë që ç'ne. Fakt, e, e, e, dhe gjeni, dhe në fakt emëra e gjeni domethënë janë në dy raporte që e sjellin këtë lloj dualizmi midis mm. dy personaliteteve, njëra që kërkon tradita më shumë se ç'ka ndodhur, tjetra që e kanë ndërtuar këtë lloj fabule domethënë mm. dhe dhe më sot me dije në fakt është shumë e rëndësishme sepse ka të bëjë me edhe me dijshmën, edhe me kujtesën dhe me imagjinatën, edhe oh. me me dy gjëra shumë të rëndësishme të njerëzit kur do të ndërtohet atë fabulën e vetvetes. Një nga gjërat për shkakun që uh, më më pëlqen në libr është që përveç se si këto do të sillen me me këtë burrin, ka edhe dishkan nga jeta moderne, shumë modern, shum modern sepse mm -hmm. bëhet fjal për dy graj ose dy gratë reja, dy vajza që jetojnë në 2012-2018. Dy, dy mm -hmm. vajza tremujazë që jetojnë në të njëjtën shtëpi, në, në kote të ndryshme dhe është një shtëpi super sofistikuare, ndërtuar nga një arkitekt super uh, minimalist, që tore, ka padurë një shumë modern, dirigi, ka patur, është hoqja me me mense... cilë edhe zbulohet dalë ngadalë dhe ai kjo shtëpi pran, kjo shtëpi është uh, thersisht teknologjike që kërkon nga banorët disiplinë ka një histori pra. Dhe, dhe kur e thonë që ti s'mund bësh katë kontratën s'mund veçtë s'mund bësh atë, mm. duket si një kontroll i përhesëm i jetës. Po i dhe këtë, dhe dhe në, dhe si është konfuzim. Po ti shikon tek të, domethënë se si njeriu është në një farë mënyre pasaj pasojë e rrethana vetëta. Që nëse e vendos aty dhe bie dakord me këto kushte, këto vajza fillojnë të opsohen, humbin peshë, bën më siç ai i kërkon që të bëhen sipas rregullave. Nëse han më shumë se ashtu hmm. dhe, dhe ti fillon edhe e ndryshon atë personi, është ai ndot diku që e çon në shtrip, po të futat në karantinë edhe kur del atje është, aty ka aty ka dialogjet, të cilat i ndan një fije hollë në raporti që uh, midis universitetit dhe ndjesisë orale kimën, domethënë se njeriu do të ti ti ndaj këtë gjëra sepse e ka vetë ndorti konsideroj kështu. H? Mhm. Mm do sidomos jo më di Simonit dhe dhe Emës për shembull por më dise Duarte dhe Emës janë fakte janë tyt 34 ndryshme që vetë percentazhet duket sikur dominojnë teatrin mm. fakte janë të dominuar nga teatri ka vetë një mënyrë se si kompjuteri i shtëpisë shërbyesia bën këto pyetjet një nga pyetjet është ose një skenar që vendos përpara thot një mikes e re ju rrfën në mirbesim se ka qenë një herë në burg për shkak se ka vjedhur në një dyqan ka kaluar koqa atër dhe jeta saj ka ndryshuar kretësisht. Ju nuk ju shqetson, të gjithë meritojnë një shansë të dytë, e vlerësoni sinceritetin e saj dhe nda që ndao këtë sekret me ju, në mënyrë reciproke i rëfeni edhe ju një gabim të uajnë, ndi e një keqë që jo ka kaluar këtë situat, vendosni se ajo nuk është tipi një rjutë që do donit për mi kesh. Pra cilën me këto, opsionet do të shohim. Do ta mm. braktisnit, do t'i rrfenin ju diçka nga vetja juaj, do të mendonin se meriton një shans të dytë apo uh, do të ndjeshit keq edhe kaq. Këto pyetje të ndryshme janë midis gjetjes vetvetes dhe mënyrës se si sillen me të tjerët. Dhe gjithë këto pyetjet e sondazheve janë në një raport që sot shoqëria nuk i shmanget dot. Është ajo bota virtuale që na lidh gjithve me përgjigjet e pyetjeve që herë kanë bënë më idencë do të tregojmë më të mirë. Mm. Uh, është që aji make-up i, du make më dhe, që, që dhe në që bëjmë dhe nëndërshonë gjyra toga në këtë dhe dhe pike Dhe këto përgjigjit janë me make-up të gjithë dhe më dhe Nuk kanë bëjmë me të realitetin Thjeshtë njerëzit duen të prezentohen shumë më mirë, duen të prezentohen si që, si që duen t'jenë, jo si që janë Si që me gjithën, projektohen pra, jo ja, ja, ja shfaqë, projektohen Dhe kalojnë naktrin në dhe pike, edhe pse të qenëvit mas computer, du më dhe në mundi bënte më qartë, bën më në fakt ndodhe kundërta. Po përse s'mund të thuash? Në një rast funksionon logjika, sepse kur ti nuk je në një situatë konkrete, atëherë ti mendon se si do ishte më e mirë për të bërë. Et, pa llogaritur ato disavantazhet kur ndodht realisht, <laughs> kur, kur të ndodht realisht. <laughs> Shikom, ë uh, doja të flisim një moment edhe për këtë burrin. Çme ndonë për këtë burrin, sepse ky uh, arkitekti pra, uh, njëriu që është mbrapa kësaj shtëpisë dhe që ka bërë gjithë këtë gjë i cili im siç marim vesh uh, sepse Gjeni dhe Ema ngjajnë si 2.1. Po. Ai po mund edhe pastaj marrim vesh që të dyja këto vajza ngjajnë me bashkëshorten e tij të mm. ndjer. Do, për që, do të thotë do të qëndërë projektuar, do të thotë po. do të qëndërë projektuar 100 sekondën e parë. Ai ka një kërkon një përsëritje vetes. Ai po kërkon që të ringjahu kërkon... çarka humbur në po, trajëti as asnjë person nuk mund mund nuk mund të ringjallit të njëjtin gjë që kemi përjetuar sepse sepse kjo është një gjë që është ndryshuar. Ky shfaqet, do të thënë ky person në shfaqet aq sofistikuar, aq në kontroll të gjithçkaje, aq i ftohtë i prerë, kyt dose çardi edhe këto vajza ti bën gati të vuajnë për të pasur, si thua, vëmendjen e tij, e për ta pasur atë vetë. Po ti kupton në fund fare që ky i mjerë, ka qenë robi, robi rob i ësh po, është duke lëpir duke lëpir një plag. Te tian që ka ka humburin e familjes, ndonë do të ripërsërisi. Këndoll, dojnë, këndoll. Dhe kjo është e frikshme në fakt. Njerëzit që kërkojnë pasat për të përsërisin njërin gjë, më thënë, dhe kërkojnë me ngulum tek njerëz të ndryshëm, ndërkohë që dështon një marrëdhënie dhe ti don që të gjesh ky shkon deri në aspektet fizike të të personit që ti ngjan dhe personit të mbarshëm, dhe dhe vetë mundohen ta rikrijonë diçka që është thyrë, njëherë përqithmonë një kristal që nuk mund të nuk mund të mblidhet, po ky duket si një personi që duhet ta diktë Po pëpse prap është më force. Është një, një ruktim që ka deviacion ndështimin. Për sa kohë kërkojmë për shërbimin një ndënjë që që në fakt nuk mundet dot, domethënë. Dhe libri bën një thirrje për të që njeriu do të do të ditë të dit komunikojë me fatin e tij, domethënë, vetë. Specif për tej. Që s'kan fuqinë tani për shërbim. Që nuk kalon atë do dot për tej. Nuk mundet. Që ai nuk e ka kam përcyer këtë dhe prandaj këmbngulja ti për ta përsëritur këtë sjell gjithë ato pasoja. Ë është ajo që është. Mirë, ë librin e gjeni në çdo librari zonë zotrin quhet vajza e dikujt më është një thriller që do t'i mbajë ë penzul për ashtu që sa do ti duhet të arrini deri në fund. Në mënyrën e sondazheve me këto pikpyetje, me këtë modelin e komunikimit midis njeriu që duket kaq ftohtë, kaq kaq i rregut, kaq çdo, në fakt fsheh gjithatë ato ato dëshire në një tit të madh për të përsëritur të njëtin gjë, domethënë se që e kalon për universitet. Sepse domethënë ai ka atë ftohtësinë eh që përshkruhet në muret e e shtëpisë në gjithë shkatën në shkallët e gjocës asijë, kam një arkitekt se ti mund të jesh arkitekt për të ndërtuar një gjë, një ndërtesë, po jo jetën tënde, që se ke gjithë në dorë. Ai po po ka ndërtuar një shtëpi pa apo kërkon një familje, në fakt është është apo kërkon. Faleminderit shumë An Kimbaçi. Shik ndajsi. Do të takojmë sërish premtën tjetër bashkë në këtë orë në këtë val radiofonike. Mirëmëngjes që të gjithëve çkam po të më jë do të flasim për Italo Calvino. Ah, oh, sa mirë do jetë. George Ezra tani me Paradise. Për javën tjetër zonë zotrin Italo Calvino me qytetet e padukshme, që ksojë boni gati për për një tjetër bisedë. Personat ta kanë lexuar librin deriat Ciao. My mind. My mind will be to paradise whenever i'm with you. Ride on.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 You know it's love every way It is a paradise raw and do your bloody thing You know it's love every way My time my time my t -t -t -t -t time will live to never end in hell to skill to will be abroad everywhere my, my heart my boom boom heart it to beat and it's a thumping and I'm alive seven boys with this time me dream it's all in there i feeling i know you heard it from those other boys with this time it's real it's all in there i feeling it feels up paradise all to your bloody face you know is love playing you away if it feels up paradise all to your bloody face no is love here in you so long go long Jee, mirëmjes, mirëmjes Blendi, mirëmjes. Më vdesin ktan që befasohen nga nga nga atletet e kryeministrit në mediat shqiptare. Po lezojan një akoma merrem me këtë punë. E kanë batalie për përse për, për, për shkakun kryeministri Rama është njëri ndër personazhet e politikës më shumë të komentuar për veshin dhe daljet e tij publike. Le të, të themi që është jo njëri ndër, por është më i komentuari për veshin dhe daljet e tij publike dhe kjo s'është së as gjëre. Kur këta duan në abisi Me stilin ka. e veshjeve të Edi Ramës Retro Në të flasësh për ropa të Edi Ramës është retro në vet vetë vete Iftuar të jende në emisionin opinion të Blendif e vziut Rama kishtë zgjedhur një kostume elegant Me një mm. kolare është kravat në fakt fjale, por Po mirë Nese me një kolare me motive lullesh Ku binte në sy Njëra e verd Si dhe një spilë Në formu julli me gjasht sepa Në qëndër saj ishte shqiponja aha, Edhe kjo aha. spilë ësht A bler në çarkullim prej kohësh, apo nisim me par, me flamorin bosh. Po, ka me të unitë të tillë, mos gaboj. Edhe kësaj herë nuk munguan atletet e bardha për të cilat shpesh është kritikuar. Këtë herë kriminisi kishte zgjedhur modelin All Stars. Mh. Uh -huh. Ska asgjë të keq, edhe këto gjithë i vesh. Kjo nuk merret me informacion. Nuk merret me branding All Stars <laughs> nga Converse. E para punës një atleti është e rehatshëm për këmbën dhe e dyta punës kur këmba është rehat edhe truorja është rehat. Po ja kriminisi kur ai di që ka E ka, e ka shpreur, do me dhënë Se qëfar me ndonë për Për njerëzit në gazetari E bëri e shumë të qartë edhe dje Në faktë Sepse e dje dje ishte për balë gazetarve Pyyti në tha kazandje ka, ka Pyyti e ishte pa, pjrë pjrë pjrë. Një pjrë pjrë që bërë një për pyyti Kërë u bërë Dë me thëmë për teatrin që i than Po si kur të shemë bësh kërë i ministrin dhe ta bësh Për e gjami Dhe i than Dhe i than Dhe i than Vë dhe për Campbell Chowk. Por uh, un pash pash pak sepse nuk e di çfarë ishte eksaktësisht. Por më kam një gjum. Valon. <laughs> <Këm> Donë <laughs> nga lodhja ndoshta po. Kam një gjum, domethënë edhe u desh të fikja nga sa efika dhe u largova domethënë. Sose nuk po durua të të fare. Edhe nga këtë nga këtë gjumën kuti Nuk do të krematit vite të vitet ty domethënë. Je të shkoheshi deri tek doma. Atë që sigurt bie nga mbrapa. Ah, Kurse ndje zbulova diçka të re për Tiranën që në Tiranë ka vetëm një kullë xhys. <gjus> një kullë xhys, <gjys>. patjetër <gjus> tash, një, një kullë xhys. Nuk e di, më fal. Çan tojeri u befasova. Na tre dy duken vetëm këto me sulxhi. Po kështu sa për zoti kryeminist dje. Qe në Tiranë ka vetëm një kullë xhys. Kiset një gjë interesante ishte që. Atë pjesën që panë, ku ishte betja pra me këto që tha prishë gërmirë si bën me xham. Bën më të bukur. Eh, më pas ai ai filloi të injoronte gazedarët e tjerë në mënyrë haktare, apo edhe dhe sigurisht fyese, por uh, po aty zonë do do të kishte ardhur kështu, dhe isha bërë dhëm, më vonë dhe isha bërë dhëm. Në fakt, disa për tyu bëu dhëm. Po pra, i thoshën bëtes dëgo, ta shpjegoj tylla se vetëm ti e menë, më shpjegoj këtyre pastaj. O bo bo. Edhe atë atë të tjerë që rini sikua. E bëj tash se ç'do bënte, e kupton? Normal. Ndosam mundos se dios do të kryeministër, edhe kolegët. Po deri diku do të na pajtoha, nuk e di se çfarë. Edhe. Që sjë normale kush nuk do të dalë në zori. Biu, të ziu si, quhet me sepse si liziu jo. është në këmbë përballë. Tan. Ju sfutët gazetarë. Nuk futet gazetarë, apo është prezantuesi. Prezantuesi, jo, është gazetarësh titullgj. Pra ai kishte me, e kishte me panelin. Me... Rakipllarin, uh, Lorencin, edhe edhe Elvisin. Elvise? Po. Iljazi. Tan. Uh, i, i. Rakil, <laughs> <laughs> <laughs> si jat, ah, ja. Ne Seraqil Rakiplari. E kupton ç'i gjërat me bones, a apo jo? Semi. Jo, ngambi emri që e kanë qat ndosht. Bonesa ai. Ai e ka rrit ramën tani, gjunat që. E ka e ka rrit sigurisht. Rakiplari, jo Rakipi. Ah, Rakiplari. Po. Është mbiemri, nda troti i Aldinot. Mendova se ishte Rakipi. Tash është Llari që bën diferencën, po kështu. Po akoma që. Që sjë ishte, po ishte interesant, sepse ishte edhe kam pëshimën e regjistruar se ata s'mund të ishin edhe në 25 vjetorinë e Balfin Group edhe në televizionin e tyre. Edhe në Durrës, edhe në Tiranë, <laughs> po vonon në një anë tjetër. Kështu që kujdes me fotot, rrjetet sociale të ndjehen në dy vende. E po, kjo të mirë ka teknologjia. Po vëraj, mund të gjitha leja. Mund ta bësh rek. Po, mund ta bësh rek. Rek. Kështu që ishte rek, po unë vjetësh ishte rek edhe Se i pash ato do dolën fotot e festës nga ana tjetër. Ëh, e po arrua. Nuk e shihon njësoj. Nuk e shihon njësoj. Sapo, okay, këta kan e kanë parë, kanë bër rekë, kanë bër render, e kanë i kanë vënë titrat, i kanë vënë qeratë, e kanë bën transmision. Pasi ka ndodh në një çë, do më thënë. Kurse kur është live, gjithçka mund të ndodhë. Ti prend një çë, hyn në inxedhme, njëri me qenë, apo diun si çfarë. Ka kaçë vjet që pres, ti njëri me qenë opinion. Seriozisht? Live. <laughs> <laughs> me çfarë lloj qeni? Apo, së të kemë nduar i këtë pjesë? Me një qenë, me, me një qenë <laughs> jo Me një qenë Me një qenë Po, kjo ishtë në prajë gjëja Edhe, dhe gazetat për këtove njëftojnë sot që Kriministër ishte me atletet bërë dhe kështë lajme Dhe nuk është herë e përë Ok All right dhe, Po, ishën në osa ish Ama ishkojnë, duhet, thënë Po, ishkojnë Firmë kanë qënë Po, se nice janë shumë të mira Krav Dua një kravat gjysh i plus se i si lidhur keq, shumë e gjatë, edhe për Ediramun shumë e gjatë, si është. Mendo. I shkondën deri tek 3 metra. Dyçani pantalloneve e urrë kur A dieti. Janë në dy lloje të vën kravatë. Gjyshrit që e kanë humbaron këtu te ticat, ne kemë gjysh ta <laughs> veteranën, që i vën këto kravatë të shkurtra. Gjysëm, po. Gjysëm kravatë. Që është kësu, neysa, për pleq, është ze kjo tjetra kur kur i dhe shumë e gjatë. Kjo ndosë zakonisht aty që janë të shkurtër. Të dalë nga poshtë. Po, i din nga poshtë. Mund të shfoshon të kesh një incident në banjë. Po. Pa dashje. Betëm kërdejnë a jo <laughs> Në basë është shumë funcionalë, e nuk i djetë E qa do të bënim atë në jë E, e? Ai, nuk i djetë Mendoj vetë E nuk i djetë Ta mbajm lidhur më sa ik Eke, lidhur qenin Kravak Ose si gjithon Me kolare Qishtë nuk i djetë Ikim më mirë Ikim, okej, dakord Oll të thotë që t'ikim dhe ne do t'ikim Qa Pytëja është ku do shkohë <laughs> Mirë gjensë. Mirë se keni ardhur në kripën e mëngjesit. Ora është tani 8:38 minuta. Unë jam Blendi, kjo është Jeri, kjo është edhe Altini. Mirë gjensë. Mirë gjensë. Mirë gjensë. Sqarzja, onda e ullo. E ullo. Asgjëm nuk është palindrom. Keprasisht do fjalët që lexon njësoj si para mbrapa, si mbrapa para? Asgjë, asgjë. Jo, jo. Po ta lexosh mbrapa është Ejtë sa Ejtë sa Čis do me të nga zje Ejtë sa Ejtë sa Ok oh, Kemi fitu so ons Zotrin Kemi fitu ons E di njo që bidoni ka një të Bidoni Ka një të Kata Kue ka ton <laughs> Kue ka Ka mutë Katap Bravo, asaj si çjeje sot, sot në auto ifare. Bravo. Atëre Olta, në anagramin që kishim për chef, ishte kepi, kepi Remi. Anagrami fot empirike. Bravo. Empirike. Është lumi fitues 566, yani bravo. Numri fiton dhuratën nga Yusk. Bravo Lumi, ndërkohë që kemi edhe një anagram te tjerë, kjo është për chef. Okej. Okay. Po seriozisht? Kjo është për chef. U thash kemi dy sot? Po, një për chef, një për chef. Vetëm një për chef, po. Kjo është për chef. Okej. Anagrama. Oh. Në klubin e miqesit, si quhet Kepi Yn? Remi. Kepi Remi, po? Mm. Po ciklobiun? Ciklobiun quhet Dene. Aha. Ciklopi Dene. O. Oh. Ose Dene oh. ciklobi. Oh. Oh. Sa thjesht. Aha. Është shumë e thjeshtë bëj. Mos fol në dorë. Mos qeta të lërë çka. Mirë, mirë, do japim një dhërat të re për sot që është le nga Le Futur Ok, super Le, le Futur Shuna gandë të nga temi Le Futur Le Futur Le Futur Le Futur Le Futur është është i futur atet e kë lagja Përndaj shveta është babo jo Jo, jo, është buzruga Për pra është me një herë të kë është diagonal me shkollon një më të tenari është <gjotë> pak ashtu po pa prashpyje pak ashtu paralel në rrugën sa njerëzit din e dinë se kalojnë gjithë ditën aty është dhe dhe dhe shumë e rradhë është dy katë dy dyqan thonë është dy katë dyqshëm po është dy katë i dytë ok super ka ngjyra të bukura që i dallojnë ato senet brenda dhe ka qen hapja e madhe a ky është dyqani i ri jo jo ishte një kat ishte me kat të gjithë ishte dyqani dhe ka edhe një kat tjetër pra është bërë dyqan sepak fjal të thuaj vë Se se unë kam qënë edhe unë e mbaje mëndë me një katë është Pas ka një katë tjetër që unë s'kam shkuar Po gjithës e si Nëra po, dhe te më, më qumë bësh 10 vjetës, po të adesh Sa? 10 vjetës, kë godja vita Kështu që Edhe unë bësh 24 vjetës së shpejti um, <laughs> Ndërkoh në, në klubin e mëgjesit, zonja, zotrin Kemi dhe një censurë e cila ka Disa ditë. Disa ditë, me thënë të drejtën, mm. kur unë mora vesh djeg nga Altini se Çar, çfarë po është përgjigja e saktë? Nuk të shkon mendja. Mezi i mbajta lotët. Është aq e thjesht. Po është aq e thjesht, sa nuk të shkon mendja. Kaq tash i mbaje. Është thjesht fare. Mund do ta mbash të lutem. Sa janë tre durata? 3. Dijoni pak të censur, nëse zgjidhni keni jo 1, jo 2 për tre durata. Dolici rastisht përmend aftëtin se në teori do të ishte e mundur të bashkonim genomin e një shimpanzeje me atë të një njeriu dhe të mund të kishim Po për çfarë do të mund të kishim zonja e Zotrin nëse do të bashkonim genomin e një shimpanzeje dhe atë të një njeriu? Mhm. Teknikisht apo jo, ose teorikisht, nëse do të i bashkonim ato do të kishim një një çfarë fra? Një majmun, më vjen mesazhi. Jo jo, jo, jo, jo, zon, jo, jo, zon, jo një majmun, s'është një majmun. Ku ide, ku ide, mos ofendoni. Një majmun. Ma i mund në shumë i bukurën Po për ka dhe genomin e njëri u E njëri u shumë i bukurjeri Absolutisht po, nuk thash të kundërëtën Si mund të athuash, si mund të athuash Po si të athuash, si të a bën Dje kam par Filme Marilyn Monroe Oh, që ke knajsh E kësha par dhe njërë tjetër A dhe dy e rë tjetërë, ndoshta tilim film. Some like it hot chuột kë. Mh. Mm -hmm. Disa vë pëlqenin zët ku janë me ata dy çunat që janë uh, maskuar si goca. Mh. Mm. Janë bërë si shoqjet e kësaj. E kanë parë? E, e, me... e kanë parë. Pio do gjithë në serë. E kanë parë uh... me pjesë. Ështa. Si shumim. Gallandë, më thonë kështu si ato apo. Çfarë të bënim? Janë anti-dëtorë që janë politikë tash, por shikoj një film bardhezi me Jack Lemon kur ka qenë gjallë edhe i ri. Edhe Merimon Ron kur ishte gjallë edhe. Shumë interesante ajo. Së sikishte një gjë, mm -hmm. e ke pasur se sikishte një gjë, ti mundohsh ta thosh se ka goca më të bukura. Uhum. Mm -hmm. Sigurisht. Normal. Se Merimon Ron sigurisht e përkon se ka dhësuar gjëra. Ka dhësuar shumë lloj, boka po dhe shumë të tjera që nuk zbulohen. Po. Mirë, po flasim, flasim me këtë që një, po. Po do të shikosh sot për shkakun, e ta, ta krahasosh atë që ishte Merimon Ron kohën e saj, po mm. themi në ditët e saj më të mira nga ana e bukuris. Tam. Me modelet e sotme janë janë ndryshe, janë ndryshe. A nuk ishatë nuk isha ish bel hodhe dhe ish, aq më po më të ketë një periudhë tjetër. Po Kishin sensualizuri fmis për shkak se ajo ka përdorur kështu. Ndoshta ka qenë ndër të para, sepse pasaj kanë bërë të tjera. Mm. Po e flet si një fëmi. Unë mendoj që nuk është rastësi. Që përkëdhellet, kem bashkë. Po, po. Ata da, ajo u hahistë trurin këtyre burrave, kanë përshtypën që nuk dua ta zbuloj më të vërtetë se çfar çfarë nuk e, qar, qar, e kupton kjo. Por e, mendoj që kishte të bënte. Ai qeshtoi. Po gjë që është një gjë e gje, gje, gje, mirë për të bërë, që në vend se të llodhësh trurin, mund të llodhësh trurin, tamam të llodhësh trurin, mund shikosh një film me Marilyn Monroe, Tony Curtis. Bashje është i lezetshëm, është interesant. Kthehemi pas daku me Jessie the Story at 8:45 minuta në këtë momente. Zajnë zotrinë, di gjojni këtë të censurë për një herë të fundit. Do li që rasishtë, për mënda faktin se në teori, do të ishte e mundur të bashkonim genomin e një shimpanzeje edhe atë të të një njeriu dhe të mund të kishim një këtë. Një të shfarë, pra, një të shfarë. 0-6-19-27-10-22-2 D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d 9849 minuta një me klubin e mëmësit në, në radian kombtar e klubeve femër mëmës së Blendi mëmës Altini olta mëmës së Gjigjë mëmës së. Ju kërkoj se sot muzikën e zitni ju në 069 2070222. Ndërkohë dua t'ndaj një informacion lezetshëm me ju. Bëhet fjal për një, një. hotel luksoz mes që olta ka 2 ditë që kërkon lajme nga Kina, dër er të mund në fond. Ky hotel luksoz olta ndodhet në Hefei të Kinës dhe ditën e djeshme ka festuar një vjetorin mm. e një punonjëse që është Më e veçantë që ata kanë. Në fakt të, ajo ka një emër, që quhet Madam Wei dhe Aha. është në fakt një robot. Është roboti i ngjashëm si njeriu sepse përveç pamjes vizuale që t'i japë përshtypjen mm -hmm. e një njeriu, e një gruaje të vërtet, ajo mund të komunikojë me vizitorët e hotelit, mund t'i drejtojë për në dhomat që hoteli ka dhe ka plot 340 dhoma gjumi. Mada Muej gjithashtu ka një vit <coughs> Yes Ka një vit që punon në këtë hotel Dhe ka të reqër vëmendjen e të gjithë njerëzve që vizitojnë hotelin në hefej të kinës Dhe uh, kanë qenë të pranishëm edhe shumë të tjerë në festimin për po them të një vjetorit e saj të punës Edhe pse është punësuar një robot pjesë më të madhe, shëndet, do të punë vazhdojnë wow, ta bëjnë njerëzit. Madje Madam Wei ka dhomën e saj të hotelit, ka edhe një garderob të pasur me veshje tradicionale kineze. Dhe është dikush që kujdeset për pamjen e saj vizuale çdo ditë. Bravo. Hey, tourist office at the hotel. Se shtatori iku. Mhm. Kjo sot nëntorit jam në, sot nëntorit ato presim. Po ato i presim. Të tër, në tetor ka qenë kjo e Nënterezës, po sikur u hoq. Jo, e Nënterezës apo kaloi. Bëm ka lumturimin. Ai ishte ishte lumturimin, po tani kemi shenjtërimin, që çu. E, si është? Nuk e di. Është Halloween, është Halloween, Halloween para tetorit. 31 tetor, Halloween. Po jo fest pushim apo. Jo, s'është fuzim bosh ajo. Është çuditshme, nuk e feston Halloweenin. Kush nuk e feston? Po. Dëshmitarë dhe oh, oh, uh, dëshmitar si <laughs> jo vajtë. O, mëse? Sëpse dëshmitarë dhe jo vajtë e kanë shumë i në antëku njerësit vindë të trokasi në derë. Jo, si. Sënë so, bon, për Halloween, e kebër asy si që vindë fëmijët, e dhe trokasi, ata zë dhërëndot. Kamë bezdi. Në vërtet. <gül> mirë, mirë. Kështu, kështu. Um, <clears throat> thoni që tjesë kamarjerë, nuk është të jelet. Punë aq lavdishme, po pakën në ushqim tavolin. A ha. Tavolina në restorant sigurisht. Po juqësa gjëra që kemi në listë këtu në klubin e mëngjesit. Olta. Po. Kemë një fitues për anagramën e shefit. Ëh, enciklopedi. Bravo. Esakt. 8 Tomi fitres 180 mbaron numrin, fiton dhuratën nga Le Futur. Bravo qof. Dhuratës nga Le Futur, ne ka gjetur edhe një herë tjetër? Tomi. Tomi, i cili tha se ciklopi Dene është enciklopedi. Po sikur është lehtë ça. Mund ta bëj ndryshe se as ciklopi nuk e prishja dot. E di që ciklopi dhe enciklopedi janë shumë afër atij dhe do ta jepte, po mund ta bëj pilot seka ku diun se çfarë, po s'më pëlqen më pasaj dosa isha më për chef. Hieri pse nuk e vizitojnë alienët sistemin ton diellor? I trembe diellit. Ka vetëm një ah ka, ka dy me pesë yje. Dëjam një pyetje serioze për ju. Cili është ndryshimi midis uh, një rrezeje hmm dhe diametrit? Hmm Nga, futen sa Nuk e ditë të më thënë Kujdes, për që që u një pasaj Më së për që që tani, me që mund tjetë me kletë Kujdes, siri Cili shë në të rëshimi Më disë një reze, jetë e diametrit Këthe jemi mbas pak në klubin e mqesit Zonja e Zotrin Sot musikën e zgjithi ubradhe mund në shkruani Atletico tani me Ray Morris It's a sound that I do I'm calling for you, for you Are you the one I came for? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I think I'm gonna get the crew on the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people Zogjan Zotrimi s'ke ardhur në klubin e mëngjesit ora është tani 9:07 minuta un jam blenditur në studio bashkë me Jerin, Altinin dhe Oltën e bashkë me ne në këtë orë të tretën e transmetimit për këtë premtë janë edhe dy miq që kemi ftuar këtu Njëri për tyre është artist si Gjerman, Klaus Kramer, dhe bashkë me të është me ne edhe bashkë të me luësja e destil këtu në Tiran, Sonila Abdalli. Mirëm Gjes. Mirëm Gjes, përshënë. Êshtë këna e si që kemi këtu. Mirëm Gjes Klaus, është këna e si që kemi në studio. Uh, Doha të apjusim pa Klaus, në fillim uh, për arsuen sëpse a ishë në Tiran, uh, di që në këto omente tek destil uh, që ndodhët pran liceut në atë zonë të qytetit, can I have an exposit to hapur to klausit so would you tell me a little bit about you being albanian this this very moment and about your exhibition at the so what is this about well i'm a photographer um this is one of, my, one of my two jobs i am a public relations expert and a photographer and an artistic photographer and i was here in at the end of uh, april beginning of may and i, I ran a, a pr workshop at the hostel and co-working space And, and um i got when i got home two months later i got a message from uh, Sonila and she said hey we saw on your website that uh, you have really nice photographs and i said Are you i exhibit is it yes i do exhibit and even internationally and she said why why don't we set up something at uh, destil so i i didn't choose tirana tirana chose me oh that's uh, that's a good story klaus uh, vom dragonjakajon in april in cyprus i merrat i punon ka dy Profesione dhe pun që i bënë, njëra pritur është fotografë, është edhe eksperti uh, mardonive me publikun dhe kështë qënë në pril të këtë stil për dënë një seminar, një laborator në lidi me mardonive me publikun, e më vonë pasajsonila e kontaktoj kërë kështë e parën që a i ka dhe art të ekspozuar në website-in e ti dhe i tha a ekspozuar në të ti artin tënë dhe i tha pse jo, uh in that manner organized your exhibit in a form thought Klausy Tirana me zjodhi mua jo un Tirana and uh so it, it happened uh, the exhibition has been going on people have been coming to see it and it's your art which is uh i must say beautiful mkadhruar edhe mua një një ndër fotografit që që Klaus i ka bër. Kjo është nga një marina diku so this is a marina from from some place in Scotland. It's in Scotland. Okay. Yes. Nice. Nice to know so I know where it's from. Ësh një fotografi e një marine me disa jahteve dhe barkave në në Skoci. Po kan tema të tilla fotografi. So what do you photograph? I uh, have well, a variety of topics uh, subjects that I uh, love. Portraits. I have a, a small series of portraits here. Uh, landscapes um and then i just do um abstract things uh, people sometimes think that uh, i exhibit paintings but whatever if you go to der stiel the the exhi uh, yes. exhibition is open until the 14th of october um der all photographs mm -hmm. and one thing i would like to mention because um, we will be talking about the new series that uh, uh, sanila devised uh, for der stiel um i am not the only one exhibiting at the moment because like uh, the system is like this that uh, i am let's say an international artist and so i have invited a young artist from tirana mm -hmm. and her name is ana petani and she's uh, exhibiting for the very first time in her life. Okay, good. And uh, it's, it's really good. <laughs> it's right. Idea jesh këtu, ë uh, që përveç uh, fotografit janë fotografi të mia, disa njerëz i ngatrojnë në dukën si piktura, por janë gjithmonë fotografim të Klausi ato që un ekspozoj. Për këtë radhë dhe mënyra se si funksionon ndë stil është që përzien punën e një autori të, të më të madh, në mosh po themi, apo më të stabilizuar, në një autori uh, apo artist më të ri. Trego pak për, uh, më shpjego pak si si është kjo ide, Sonila. Destili faktikisht ka bërë uh, ka 4 vite, do me thënë që jebë mundë si artistëve të rrinë mm -hmm. edhe atyre të afirmuar për mu shumë artistët të rrinë e mi marrë të hapin ekspozita uh, pa pa guest, do me thënë, në Destil uh, kjo për të afruar në qikë edhe artin me të rrinët edhe mm duke shënë se ne nuk duham të jemi kritikët e artit, si është një personë një që ka dëshirë të meret me artë, kemi dëshirë dhe ne t'ja ujapim këtë mundësi, dhe për të i kemi qëndruar pranë. Këtë vit uh, kemi dëshirë që të të bëjmë një ndryshim dhe krahas artistëve të rinj, të kemi edhe artistë të afirmuar. Mm -hmm. Pra ekspozitat që do të jenë për 2018-2019 në Destil do të bëhen ekspozita e ku njëri do të jetë artisti kryesor, tjetë do të jetë artisti që do të prezantohet. Ëh, mm -hmm. që është shumë interesante. E, së pari duhet të them edhe këtë e një nga gjërat që Klaus i tha që ekspozita e tij është e hapur deri datë në datën 14 tetor. 13 tetor, po. Okej. Që jemi ndaj çikoi ndonë deri dhe në 14 tetor tek Destil mund të ha vizitojmë falas dhe pa. punët janë aty. Por kjo është ideja e re pra që, po më thoni, një ritjet artist i i më i afirmuar dhe tjetri tjet ë tjet, po? tjet, uh, deri tani ju e keni pasur si një opsigji se për artistët e rinj. Tani doni ta gërshetoni po? këtë, cilën është arsyeja? Pse një artist më të afirmuar me një artist më të ri? Ë, uh, ideja është edhe për të shkëmbyer mm. uh, eksperiencat edhe vetë nga titulli i ekspozitës e Klaus 2 vizion ë dy, viz, uh, dy botë një vizion për të pare edhe të përbash këta të që këto mund të kenë, në me të në është edhe një mbështetje gjithës e si për një artistë të rrimë o si jetë i vetëm në momentin që të qelë një ekspozit, mm. pra të ketë edhe dikoj që është jafremuar, dhe do të dëshira është që gjithëmon këto ë uh, dy persona që do të habin ekspozitën të jetë njëri shqiptar gjithashtu mm -hmm. dhe, dhe tjetri të jetë ndërkombëtar. Mm -hmm. Shqiptari mund të jetë dhe artisti i afirmuar, Char. nuk është të thënë që duhet të jetë. Do garantisë çfarë, në çfarë, ta keni një, një... një shqiptar dhe një ashtu. Në shqiptari mund të jetë heri i riu ose heri her i afirmuari dhe pastaj heri i riu do të ishte një artist i ndërkombëtar. Ndërkombëtar, po. So Klaus, okay. Sonila did explain the how the formula would work. Uh it sounds good. Would there be how would you you know I mean uh, to choose which artists to couple with one another? What would you you know the elements that would put two artists together, one young and one uh you know more established? Would, would there be some particulars to to bring them together to to match them so to speak? Pra si do ti si do i bashkonim dy artist, njërin të ri dhe njërin të vjetër, biçbaza që do të ishin të ngjashme ndoshta apo apo të ndryshme? when well, i think uh, it, seeing that it's a destel series uh, uh, sonila has uh, lots of contacts a lot of uh, okay. a very very good network uh, she's an extremely good stuff everybody knows knows a lot of people in the cultural scene and i think it's uh, sonila will play a major role in uh, in selecting the the uh, young artists mm. the up and coming artists the other ones i know they are uh, there are people out, out there who are really interested and for instance i was talking to a pretty well known painter in albania i hope i pronounce his name right uh, arben arben, arben teodosi mm -hmm. yes and he's really interested in exhibiting there and he's a very firm painter that've been painting for yeah. a long yeah, time yes i've been he was there and he looked at everything and he said this is a, like a perfect setting it's mm. an urban and urban style mm. you, you noë is i në Tirana, ai në New York. Yes. Ëh, Klausin thoshte sonila do të jetë personi që do të merret me ëh për zgjidhjen, pra për zgjidhjen dhe dhe vendosen bashkë këtyre artistëve. Ëh, më trego pak për këtë, pra si si e ke menduar që do ti do ti sьеlesh bashkë. Ëh, duke qenë se në fillim fare kur hapëm hapsirën për ekspozita Kras kafes dhe hostelit, edhe hapsirës që kemi për studim, se mm. gjithë ditës dhe stili përdojët nga studentës, si hapsirë co-working, nga freelancer, um, kishtë shumë persona që nuk ishin në uh, mjaftë pozitiv, nda e kësa ideje se si mundet që një hapsirët funksionoj edhe si kafe dhe si ekspozita. Mm. Um, unë vetë kontaktova me artistë rinë cilët Punët e tyra mëlqenën online, i shkruaja, i ftoja, të hapnin ekspozita, pastaj u ndrua rota. Filluan të më shkuanin dhe... vet, mm -hmm. kështu që tani kam më të vërtet një rjet mjaft të gjerë persona shardashës të cilët të mund t'i riftojnë në destinë projekte të reja ose të cilët kanë edhe kontakte mm -hmm. me persona të tjerë që kanë dëshirë të hapin ekspozita. Gjithashtu edhe personi që do të jetë i afërmuar Luan, përte me edhe një rol mjafë të rëndësishëm, sepse dha i do të pytët për tjetër në që se kanë dojnë sugjerime. Kënjë rol me mentorimin do shtë ta në për artisin më të rrimë, në këtë sensë të, të bashkëpunimit. Okej, okay, uh, ideja shë mirë, kjo, kjo do tjetë në tete mëndjetë, 19 para për sezonin kur çelet ky ky sezon me këto lloj aktivitetesh që i bashkojnë po. artistët e rinj dhe artistët e afirmuar në një ekspozitë vetme. Atë ky sezon ka filluar me Klausin mm. dhe Anën. Po, kjo ishte e para, kjo ishte prova e parë po. e këtij stili. Ekzakt, mm -hmm. dhe do të vazhdojmë me 12 ekspozita të tjera i bie, do të thënë 11 gjë të tjera që kanë mbetur sepse dëshirojmë që ekspozitat të qëndrojnë në destin 1 muaj. 1 muaj, në mënyrë që njerëzit kanë kohë që të vinë ta Eksakt, këtë janë hapje, mund të bëhet një event dhe ndërmjet uh, gjat ekspozitës dhe një mbyllje të ekspozitës. Kështu që pra gjithmonë janë tre herë që artistët kanë mundësi të riprezentojnë punët e mm -hmm. tyra. ë uh, Shpresoj që do pëlqejtë edhe të pranohet nga publiku, pse. Ashtu ja. vendi është pëlqyer dhe është pranuar nga publiku. Vendi atje, pra, dhe Simona shikoi këtë ditë që kemi qenë për për laboratorin ton pra. që ka shumë njerëz që vinin vazhdimisht, rind, sidomos pra. të huaj dhe sepse është bërë edhe pak si pikë në tërkomëtare, gjusë ma atyre që panë shumë, ose tretë përqinë do shta, to. nuk ishin shqiptarë, do më në ishin vizitorë uh, uttarë që kalojnë dhe qëndrojnë to. aty. Cili ishe qëdhimi juaj, kur uh, e pandat këtë, edhe dilema në do shta, uh, për të aktuar në një hapsirë qëfarë, qëfarë qëdhimi ka kjo hapsirë? A tërë, kjo hapsirë përvec se të qënë nërit hostel, si për donim të bashkonim ed njerëzit lokal, du thën, me thënë, me internacional, të voj, mm -hmm. për të patur pikrisht të ndërthurjen, hapjen, shkëmbimin e kulturës, interesave të përbashqët që të rindë kanë dhe gjithës si destili është, se që thashtë, edhe një co-working, pra një vënd që vizitojtë shumë edhe nga këto që quenë sot Digital Nomads, të cilët të Lëvizën nëpër botë dhe punën e tyre kan me vete në laptop. Është vërtet. Dhe... Njëca nga këta, ai kam shumë zili. Ne tisha 10-20 vjet me Irina ndoshta, po. Ë, janë shumë shumë interesante mm. në drejtën e ajo çka marrin për si për të bëjnë është për tu vlerësuar mm. dhe më pëlqen shumë fakti që kur vinë, njohin, njohin student ose freelancer shqiptarë që janë aty dhe mund të lindin bashk punime nga më të ndryshme, domethënë Kjo është ajo çka do doja mm, të stilit të bënte. Të kthej po një bletësh po themi që. Ekzakt, mm -hmm, ekzakt. Në një vend ku mund të lindim bashpunim me treja. Më pëlqen kjo. Ëh, uh, a pse e klasojnë për diçka? Klausi ka ka përvojë të gjatë, ka qenë shumë vende të botës, apo është se si e gjen ai uh, këtë habsi? So I want to ask you being a person of experience and and travels, how do you we were talking about the space there at the city. How do you find that space? What would see the feeling uh, that you get out of it? Um well I said before it so you don't know if you in Tirana if you are in New York is it's really it's it's a fantastic atmosphere it's it's a very fantastic experience to be in Tirana or New York. It's very professional. They burn mir professional. You look at the lighting for the pictures it's perfect. Be picture. I can rely on I can rely on everything and that is super. Ne mund të mbështetesh tek tek çdo gjë te staffi. This is my third international exhibition this year. And I must say quite clearly it's the best. Okay, because was the main trender commentary ect vid thought Klaus Kramer and we must them that is absolutely the best. So twice in a year in Albania and at, uh, at this at this space uh, but I think this is uh, this, there must be more to come. Uh, there is more to come <laughs> okay, yes, because I, I will be back in let's see 3 weeks. Yes. yes. <laughs> um there is a, a a conference of the uh, Balkan Film Marketing Institute and they will have one evening a destel and I've been invited to come and uh, give a little speech and okay. talk a little bit about my art maybe my PR I don't know and we'll do a PR workshop then yes. two the evenings as well Excellent. two evenings <laughs> It will be Çojm so në nice. një tjetër uh, një tjetër organizim që ka të bëjë mm. me me filmin ë no? filmin uh, Balkan Film kjo do të jetë një organizim do më të thënë është një organizatë e cila përdor hapësinë e Destilet mm. për të bërë programin e saj, siç shpesh është përdorur nga shumë organizata të tjera, po përveç kësaj Klausi do të mbajë edhe një workshop të tipit ëh uh, siç edhe ne bëjmë I have dhëm... to sign up for that. Yeah. <laughs> uh, ë do të regjistrohemi tek ai workshop që do të jetë kur Uh, nuk e keme përkatuar okay, po e mënë datën, pra... por që në që se në ndishnë në rjetët do në asociale, do të shqim okay. në gjitha. Super. Shumë falim i në rjetët për konë në sotë mëgjes, uh, Sonila Abdollim i shdashur njëra nga bërqëtë me lueset dhe menadjere të këtët stilë, uh, e gjithashtu, uh, menë sotë mëgjes, Klaus Kramer, uh, artist edhe ekspert i mërëdhejme publikun nga Gjermania. Uh, it's very nice to have it you here uh, this morning and uh, keep up the good work.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 o falo pa for the light and that's in the heart Për të një nënte, 24 Ayy! minuta miqtashur ju përshëndesim me këta kënga, pink, whatever you want, që e. Mirë më gjesë. Gjesë si jërë. Mirë më gjesë, blendim. Gjesë si që të gjithve. Hello, Hello Altinë, orëta. Ju mm. duham shumë. Iko dhe kërja, e mi, a ja, e me këto, ma. <Glionate> <glionate> <You know, glionate> do më më ngoni këto dë djetë. E musbikot të është. A, o të da një lërja të se dhim ku dëshoshtë. <tik> Qërënë <tik> si <tik> kase, <tik> kur <tik> shko, <tik> ju <tik> jeni <tik> gjithë Si çeqevolta se si ja? Do të mbaj në zemër. Do na mbajnë zemra. Aty ku mban lekët mi. <laughs> paku mbalë e paku më i ma lekët. Lekët i Counter-Strike është djallt. Juve do ju vetë barkushja e majt. Moler e barkushët, domethënë, u mban lek. E pije, pije. Xhepi, xhepi. Ej, e gancet një anagramon? M'fal censur? Jo, jo. Si gjendet censura kështu kaq kola? Si mund ta djesh një? gjëra të thjeshta zgjen kollazh është është ka për të ndihmuar pak ndoshta seriozisht këtu vetëm ta japësh ti vetëm po se ditë se unë e di po ta dish direkt unë e di me të drejtë u di direkt unë mërave ç'i di kam kam nisë kamerosh që e mbaj do plas wow e po ke duru shumë është ndonjëherësisht përmend aftëtin se në teori do të ishte e mundur të bashkonim genomin e një şimpanzeje edhe atë të një njeriu dhe të mund të kishim një çfarë pra zonja Zotri Çfarë kanë thënë Ulta? Një monster vazhdoin, një brij ja, gjithashtu. Jo, jo, jo. Një kriesë. Mhm. Ëh, një foshnjë, mm -mm. një për foshn, një përgj... njerëj. Mm -hmm. Mhm. Jemi në lëvizjen e ja. dur, jemi pranë. Një plan. monster. Mm -hmm. Jo, ja, monster. Ja, ja. monster khundra, një monster ergoj. Për hundrazi. Por i kanë ardhur pranë. Ai që një do të, të formohej është thjesht një <laughs> kajsh, një kajsh 0-6-i dhe në njëzet, 7-dje, 2-2-2 22, 0-6-i dhe në njëzet, 7-dje, 2-2-2 22. Një gorilë, një bebe Ja, no, no, no, no, no. no, no. me qafilon Ja, ja, ja A, të shi, shi. shi. <laughs> Sirosisht, ta lejon oltë e këtu Po e theti i kjo Oke, okay, mos e thuaj Leda lëm, bra Leda lëm, kështu, mm, mm, si, një, si, kështu një tensur, si një tensor, si një kodëm. Le të lodhem pak. E okay. dëgjajmë edhe një herë? Ndolli qerrasisht, përmend ta faktin se në teori do të ishte e mundur të bashkonim genomin e një şimpanzeje edhe atë të një njeriu dhe të mund të kishim një... Tani do të kalojmë në studien numër 13, zonë, zotrin studien e lojrave në qendrën e mëjesit. Wow. <laughs> Poër për emër mbi emër. Au. Me, të cilën lojën kam pasur telashe të ndaja këto javë të fundit. Kjo është koha kur ju vendosni bastet tuaja. Kush do të fitojë Blendi, Ieri, Altina apo Holta? Kush do ta fitojë lojën emër mbi emër sot? Dua ti kërkojnë diës kam qenë dobët këtë javë. S'ke fituar. Kush fitoi diën? Ieri po. Po. Bravo Ieri. Ieri hëngri. Ieri me ty. Me të në Ieri me ty prisa një sekond, a njeh të vendosin bastet? Do ta fitoj Blendit, do ta fitoj Iri, do ta fitoj Altina apo Olta, duhet të themi apo emrin dhe mbiemrin e, e një njeriu të <gibberish> famshëm sa herë që muzika bën tok tok. <gibberish> Okej, okay, atëherë do fillojmë me Irin nga e para Iri. Kujdes. <gibberish> <gibberish> William Shakespeare. Eva Likaj. Valentina Leskaj. Em Andrea Raimonda Bulku Tonin Tërshana Brad Pitt Cosma Dushi Yll Gamuja Kadri Roshi Juan Rama Luana Violca Denzel Washington Marina Violca O doje Aljini. No! Diego Aljini zonë sotrin Diego Aljini. Stom vendemrin Marinit, si ka ai Marin. Marin Mema. Mema. No, si Marin Mema është i skualifikuar mos përdori njëri emrin Marin Memës, do digjet. A. Jo, do digjet nëse se u përmend një herë. U përmend ko tani. Ishte në mendimin. Ishte më as loje. Oke, më have çuat. Oke, vazhdo. Jos Definato Falle. Martin Camai. Marin Mema <laughs> Ed Rama Robert Ndrenika Arben Ahmetaj Arben Derhemi Roberto Benigni O Erd Bilikbashi <laughs> Robert Aliaj Erra Istrefi Balbona Selimlari Ardit Gjebrea Ed Westley <coughs> Philip Roth Philip Sokol <laughs> Melin Mundro Valbona Selimllari Drew Merrill Strip Marlon Brandon Leona Cerretti Vera Grabocka Michael Jackson Ramush Haradinaj Michael Bublé Aleo Seku Artan Hoxaj Alketa Vesio Alushima Kjodiana Lala Kjodiana Shala Petro Marko Talon Bava Eli Fara Dritroa Gulli Sokol Bava Lasbush Pradeci Safu Marko Mitrush Kuteri Irma Libohova Ismail Gadela Eranda Alibahova Enë data tarifa Un duja Dujer kapëxiu Sa nuk e mora vez tok-tokun merri dijer Antik tok-tokulale j... <laughs> Et ashti un ashi E iku tok-tokun Oh my god Danjë ulta de blendi Oke okay. Po Me të dy seriozisht mos un nuk <laughs> mbaj mend çfarë thash <laughs> Filloi uni parja Ditmir Bushati Ervin Bushati Valentina Leskaj. E ka thon Altina. Udoja, oh! Udoja. Alta oh! bravo. Ti e çon. Ti m'ashtirin mer mua. Ti m'ashti. Ah, bravo, alta bravo. E e e. Je traj. Çesta mamie. <laughs> <laughs> Tema s vakënim që se nën fitoi alta, u, u, u. Bravo. bravo. <Yes. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Faleminderit. I had no intention I would get fucked up tonight but I looked in your eyes and they went through me like a knife Came me with my cool I lost him Came with my cool I dropped it Now I'm being honest I'm being honest I can't think when you're looking like that Came breathe when you're moving like that Tell me when you're going to do me like that Hey yeah so weak and I'm never like that like speeding up think I might crash one trip down I'ma never go back but everything is gonna be alright I think I just meant I don't know if I can say it out loud, but everything's going to be A baby is you yeah Even who I feel like something good is about to be going on hey. And baby is you yeah yeah Dhe tani A e dini, dini se Dhe tani A e dini se Me i evi në klubin e mëngjesit Gjasht të rsyet përse djati i barë duhet të konsumohet në mëngjesit është shumë i thjeshtë për të tretur, diathibar dhe është produkti i bulmeti që organizmi në tret e tretë më letë. Falcë strukturës të ti, enzimat e stomakut a rinjë të është përbëjnë shumë shpejt dhe në të njëtë nkorë lektusove dhe përthitja e mineraleve që a i pëmbanë. Një vlerë tjetër është se duke qënë se ka veti anti-inflammatore, a indihmon shumë tretjen e të gjithë personave që janë intolerante e produkteve të bulmetit ka përshindje më të ullët të ndyrës. Djath i bardh ka 21 gram i ndyrë për gjdoj 100 gram, duke e quar këtë produkt në shkauën më të lartë të klasifikimit të ushimeve mirëbërse. Nëse këtë djath konsumohet në mëngjes nga persona që kam probleme me kolesterolin, a indihmonë ruajkin e një e kudibrit të shëndecëm të përthithjes të ndyrës edhe gjë ditës një burim i mirë i proteinës. Përveç sasisë konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardh përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë kudo që ngjeshin ta pasurojnë me sa më shumë proteina, nga njëra anë ato i japin organizmiton më shumë energji gjatë ditës dhe nga ana tjetër janë jetësore për shëndetin e muskujve plot me vitamina. Djathi i bardh është i pasur me vitaminat më të rëndësishme si C, B6, A dhe fosfor. Vitamina B6 ka një funksion celëbsor për metabolizmin dhe formimin e qelizave të reja, ndërkohë vitamina A, fal antioksidantëve që përmban, lufton të gjitha radikalet e lira. Fosfori, i fundit në radhë, jo ngarancia, është një mineral që gjendet nëse cilin qeliz në secilën qelizë të organizmit ton. Ai ndihmon stomakun të ruajë ekuilibrin e aciditetit, ndosht veprim me kalciumin ai rigjeneron dhe dorëton qeliza kockore për rritje dhe i gjatsinë në organizmit. Këto vitamina dhe minerale, nëse konsumohen në mëngjes, a rrinë të ruhen në organizon dhe e kryen funksionin e tyre për gjatë gjithë ditës. Një probiotik fantastik. Diathe i bardhë është produkti ideal për shëndetin e aparatit tretës. A i përmba një numër të lartë probiotikë është të cilën dikojnë në përmjërsimin e funksioneve të stomakut për jo vetëm. Dihmon në shëndetin e kockave Duke qënë si djathi i bardh Prodojnë nga qumshë i lopës, deles apo dhisë është burimi më i mirë i kalcumit dhe kaliumit Nëse a i konsumohet në mëngjes Trupi përfiton nivellet e duhurat të këtyre mineraleve This is Club FM 100.4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 Tiero je mm. kompozim apo jo? Po. Çfarë do të thotë? Domethën je je je e përbër. Prindëri din, nuk i kanë nga i njëjti qytet, po themi kështu, je nga zona apo je Jo, i kam nga njëta a zonë. Ai një një. një. <laughs> si një mm -hmm. në një qytet. Je homogjenë si thosh në një fa mënyrë ne kështu. Super. Nisë <laughs> historinë e, e një çunit vogël që ishte me ëh mm. prindër te Belenan së Gjirokastrit. Ëh. Mm -hmm. Po, po. Ky si don? <laughs> Po edhe vete njerën të i ati dhe i thoto, babi tha, unë jam më shumë të velenas apo më shumë gjërë gastrit. Mhm. Mm po pëse më të keqin babi tha, këqa të duhet këty? Po ja tha, është një që unë tha, që shetë një bicikletë ta, e ka 50.000 lekë, unë ta që duhet tha, t'ja ull 20.000 lekë apo t'ja vjetë. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> e të mërshme, ta shikë kush nga këta është hajdu t'jë bjehë. <laughs> Shii. <laughs> Me ndojë vetë pëzullë. <pa> <laughs> Kjo është, un uh, nuk, aish, aish kojë, aish, nuk ka, ka shkollë. Përsa i secili vjen më në më nëse çam mund të jetë. Tani na thuaj pak për kuriozitet ndryshimin midis rrezes edhe diagonalës, diametrit, më fal. Një ndryshim midis një rreze dhe diametrit është Ta, një rrezë. Matematikisht un e di, po. Rreza është gjysma e diametrit, po. Tash se kishte ndonjë gjë nga këto. Diferenca <laughs> midis diametrit dhe një rreze është një rrezë. <laughs> një rrezë, po. Kaish. Gjithçka është e okay. thjeshtë. Mendova se ishte me kleç shkoltë. Dorco Altino është i qetur. Mos. Po, po. Ujet më në fund, ujet wow. të paktën, të paktën nuk e tha Blendi, falë Zotit. <laughs> Fëmijëlti. Bravo. Ndoni qerasisht, përmend ta faktin se në teori do të ishte e mundur të bashkonim genomin e një şimpanzeje dhe atë të një njeriu dhe të mund të kishim një fëmijë. Një fëmijë, pra. Wow. Është anti fitues katër. Një fëmijë. Katër dytra i mbanumë Santit fiton kontrollin e plotë mjeksor nga Spitali Amerikan, dhuratën nga Jusq dhe dy bileta për në Cineplex. Bravo, të lumt. I lumt uh, Santit një fëmijë, wow. një fëmijë. Thotë njëri nga këta mm. në Amerik, gruaja ime thotë, ëhë. Mm -hmm. "Përplasim makinën sot në mëngjes." Kur erdhi policia, ai u tha tyre që ai personi tjetër tha, mm. ishte në telefon dhe pa hante kek. Mi thana ta bodha, po mbaj ishën në shpinën e vet. <laughs> A vëjë? A po po. Super ekzom. Eh, pak nga pak e dal nga dal, po shkojm drejt fundit megjithatë. Unë më kërkova një këngë në mëngjes, ishte Mia. Uzjeri kërkoi një këngë, ishte mm -hmm. Puro Amore. Altini i, i ka vënë këngën tim pas shefit vet gjatë ditës. Vetëm Olta këtu në klubin e mëngjesit. Po pa, kush pyeti për mua sot? Hajde Olta. Ke kë? I jepi. Po ç'kokam tani? I jep. Po më thua kaja kërkoj orgesa, ha me vot gjitha. Ah, Mercedes <laughs> a ka? S'ke një kërkes? Nuk kam farë Oke, okay, lën pa kërkes, ojtën për sot Nuk e meriton, sepse edhe kur e ja ajeb ti e ja të risikon, një riu që s'zdit të... S'zdit <laughs> të thot falimderit Eh, e, e të shpa s'ki qënë Unë um, nja lën dorë um, altinit um, um, um, um, um, Se, Dimira, dhe që kënga që ka vën, më përqen Vërte dhe kë? Mhm mm Ke vën, ke vën këngë shumë me... Cilën këngë? Me tupsi van? tupsi e me gjëra tjera? Po Ndështë të kemi si këngë të fundit atë, ose mos e mm. vërfare, gënje e tua që të ta për këngë, vërja da shikoja ashtu, dhe takë të bëjtë gjamë të këngë atjetër. A ma mm, ha, mm, se mm, mm, mm, mm. rëzishtë të e përshkëtë, vetën do të rëgoshë të fundit. Ishte një avë interesantë, kamë më shqybin që do të bashdojtë anin, kjo do jetë biseda për fundjavën është përgatitur, gjithë shka në shpaka shume përgatitur. Mm. -hmm. Jan disa njerëz në disa, disa pozita caktuara shoqërore dhe sociale politike, cilët përgatisin debatin për çfarë do të flasin shqiptarët gjatë prezntes së Brëmës. Larg qofti lëshuar debati. Ne të shohim paraditën, mm -hmm. po. Dhe ne pasaj hyjmë në debat. Uh, A u mor vesh se si arrit di avionin në Stamboll? Avionin duhet të ketë arritur në Stamboll në këtë moment. Po, po. Shëndoshim mirë gjithë. Si kemi pa. gazetarët? Gazetar, unë kam halë në vipave, për gazetarë kësat tush. Puna është, kushtë do luaj filma, kushtë do kus bëj do televizion, kushtë do këndoj këng, kushtë do shkruaj skenare filmash, kushtë do përkthej, kushtë do... E kemra, susi, ke përësushtë, i ketë gjitha në ty që... E janë dy vetat dëmë, me, që bëjnë gjithë shka në të ajka, të e. <laughs> <laughs> në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Do me ndonë, nuk do ishte Qardot, qardot të gjoni Orre, unë s'kam të gjuar një kënga bleona në 100 vjetë Por që do kënga? Gjithashto E kam patalli Kënga e fundin nga bleona në që rriti që unë kam të gjuar është lërë mëni E kam pasu shoshtë e klasën në gjimnaz Që i bje viti i 95 Unë jam 20 vjetë shme që rafjala Po thua i sa por Leon do na 32 nuk e nuk e di sepse si ishimi një klasë bash. Sa po e e tregove të moshën e saj? Jo, jo, ajo ka ti edhe më. Jo ne më josh më jo, vogël. Ajo pati ato ato vitet e frigoriferit, nge... që e futëm në frigorifer. Okej. Okay. <laughs> për mua kalon te koaj. Këqëngsa vite. Gjithë shokët e klasës imi bën nga 39-40. Mhm, vetëm ajo 32 vërzon. Okej. Po, <laughs> okay. po gjithsesi, uh, jo, nge... më Lermoni një shkëngë nga fundit që kanë. Sinqerisht, edhe e them shumë seriozisht këtë. Këndon Leona Qirredi? Këndon. Sepse që që mua s'm ka pëlqyer asnjë këngëtare, kjo është një gjë që, që mund ta kemi thënë derë tjetër. Sepse stonon, edhe s'ka në Instagram çështë të çfarë dhe këngët e saj janë ë. Uh, Ajo zbuloi se ishte një talent i. Po arritur të refreni e epik. Por por, por dua të them, nuk kam dëgjuar një, realisht një që po tem, njësë njësë, njësë, njësë, njësë, njësë, të më ndësh 95. Se mendoj që këngët e Vanës, këngët e Florit, këngët e Noisit, këngët e Leona nuk është se mban vetëm për këngëtare, por çare, por çfarë? Vetëm për modele. O, oh. tetapet i kujt. <laughs> për modele që vishët letre. Për modele leqa, për ideatore. Për uh, edhe për feshën. Falë që më humbet drejt ideatore <laughs> aty. <laughs> <laughs> Nëse ok. A uh, sesum të marrim në përkojë të tërë, por dua të them që Blona është një rëndër ndër, uh, mm. ndër dër, vitet. Ndër vipat atë. Tam. Shum. Po do ishte një kataklizmo. Nëse ai avjon nuk do të, të kthehej për oh, njërës, lart, një çdo ishte kataklizmo. Më thash pak më herët unë kisha një ftesë, nuk munda të shkoj. Po s'ka mundësi të shkosh ti? Ta thash 100. Ti sikur dikush të fol injesh, që ta mos shko. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vetëm për një kafe, do të kthehen sërish sot. Pastaj ti të zëda djoni <laughs> nuk bëhet. Jo mos, pse i xhabioni fare. Fare. Themi jone ser do themi a dixan t'hanën e lej. Do themi t'hanën, apo kuvenë mngjesit nesër pas nesër pushim, okay? Faleminderit. Okej. E atë, janë sutringa Mahmud Oran dhe Colonel Backshot me 6 days në Kluvinë Mngjesit. Kjo është revoltë në përqithë u qënin xhim ende. A ne çdo kor të hasë mbaj. Okej, është duke ardhur me music box.